Сонце. Сонце найближче до Землі зоря Це велетенська газова куля, яка складається переважно з водню і розташована в центрі Сонячної системи. Твердої речовини на Сонці немає. Основні дані. Відстань від Землі 150 мільйонів кілометрів. Діаметр 1 мільйон 393 тисячі кілометрів. Температура поверхні. 5500 градусів Цельсія Температура ядра 15 мільйонів градусів Цельсія Маса У 333 тисячі разів більша за масу Землі Сонце таке велике, що всередині нього легко умістився мільйон планет, подібних до нашої Землі Воно не схоже на решту зір, тому що перебуває дуже близько до Землі Високі температури і тиски викликають термоядерні реакції, під час яких водень перетворюється на гелій. Цей процес вивільняє величезну кількість енергії, яка поступово виходить на поверхню, в так звану фотосферу. Звідси вона випромінюється в космос, вигляді тепла, світла та інших видів променистої енергії. Постійно в Русі Холодніші ділянки поверхні Сонця виглядають як темні плями. В цих місцях відбуваються грандіозні викиди енергії, які називають хромосферними спалахами. Крім того, тут раз у раз відбувається виверження плазми, і тоді ніби вогняні язики піднімаються до верхніх шарів атмосфери Сонця, до корони. Такі викиди називаються протуберанцями. До того ж із корони в космос постійно спрямовується сонячний вітер Потоки елементарних частинок Небезпечні промені Без сонячного світла і тепла життя на Землі було б неможливим Але Сонце випромінює і інші види променистої енергії Зокрема, ультрафіолетові та рентгенівські промені небезпечні для всього живого Озоновий шар земної атмосфери захищає нас від більшості ультрафіолетових промінів. І все ж їх проходить достатньо, про що свідчить засмага на нашій шкірі. Біографія Сонця Сонце виникло близько 5 мільярдів років тому з газопилової хмари. Ще через 4-5 мільярдів років воно витратить всі запаси водню, і його ядро стиснеться. Зовнішні оболонки розростуться. Наше світило стане спочатку червоним гігантом, а потім знову стиснеться і завершить існування білим карликом, що повільно охолоджуватиметься. Ілюстрації. Енергія Сонця Енергія Сонця народжується в ядрі, після чого у вигляді випромінювання проходить крізь зону променистої рівноваги в зону конвекції, до видимої поверхні сонця або фотосфери. енергія доходить завдяки конвекції постійному вируванню. Гарячі гази піднімаються до поверхні, де віддають енергію. Вистигають і опускаються назад. Поверхня світила випромінює енергію у вигляді світла і тепла. Будова сонця. Зона променистої рівноваги. Зона конвекції. Сонячне ядро фотосфера, сонячна пляма. Протуберанції, які піднімаються з поверхні сонця на багато тисяч кілометрів. Сонячні спалахи відбуваються над плямами. Вони викликають збурення в магнітному полі Землі, створюючи перешкоди для радіозв'язку.